בעזרת השם יתבאח, ספר אלים לתרופה, המשך, עוד ש"ע. בעזרת השם יתבאח, חדשים לבקרים, רבה אמונתך, אור בוקר, יום ג' וישלח, תרב אומן. הגע את הרצוף פה אליך, בני ידידי, הכנתי עוד יום ה' ויצא העבר, ולא הסתיים איתה לשולחו. גם אתמול הגיע היי ויצע, לי מכתבו מיום ה' ויצא, והיה לנחת. ומה שמרבה להפליא על ידידנו, רבי אברהם בר, נאו יאיר, בדבר המעות בעד השמן זית, האמת איתך. אך דע שבוודאי לא תפסיד אפילו פרוטה אחת. אך מה שהתעכב המעות איזה זמן, מוכרח אתה לסבול. וכדאי וכדאי לסבול בשביל המצווה הרבה שזכית, שיהיה לך חלק הזה בהדלקת נר תמיד בשמן על ציון הקדוש, אשר חוסים באורו הקדוש. ובאמת גם אנוכי לא עלה על דעתי שתוציא על השם אינסך כזה. אך מאחר שכבר הוצאת על פי ההכרח וגם כתבת, שחזרת ודיברת עמו, שלא יהיה הדבר לשיעורין, בוודאי לא תפסיד אפילו פרוטה אחת בעזרת השם מטבח. ואני עדיין לא כתבתי לרבי אברהם ברנו או יאיר, מחמת שהייתי ממתין על מכתבך זה, שקיבלתי בסמוך מקבלת המעות. והעיקר, מחמת שאני מצפה בכל יום שיבוא לפה ידידנו רבי אבלי מצ'רין, ואדבר עמו פנים אל פנים, שזה טוב יותר, כי אי אפשר לבאר בכתב היטב. ואף על פי כן, אראה לכתוב לא מעתה בעזרת השם מטבח, ובוודאי לא תפסיד וכנ"ל. וכבר ידעת, בני חביבי, שאי אפשר לגמור שום דבר ושום עסק, אפילו בענייני חול, בלי איסורים ועיכובים וסכסוכים. מכל שכן דבר שבקדושה, מכל שכן וכל שכן דבר שבקדושה, מופלג במעלה. בפרט בעסקי אדוננו מורנו ורבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכל מה שנוגע לעסקיו הקדושים, רבים המונעים כמעט בלי שיעור. אך מידה טובה מרובה, כי רבים אשר איתנו לסייענו לגמור עסקים הקדושים שהם זכות הרבים לדורות, כי אתה מרום לעולם השם. והנה יש בזה הרבה הרבה לדבר, והוא נצרך לעסקי הכלל וגם בפרטיות לכל אחד ואחד בכל עת. כפי המצווה והעסק דקדושה שרוצה לעסוק בו, הנוגע להתקרבות לאמיתת תורתו הקדושה כאשר ידעת מקבר. אך עדיין צריכים לחזור זאת בכל פעם. מה אמר לך בני חביבי? בכל יום רואים אמיתת דברי חכמינו זכונם לברכה, מה שאמרו על פסוק צופר רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, שבכל יום מצרו של אדם מתחדש עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו וכולי. ועל כל אחד ואחד מתגבר בכל יום כפי בחינתו. והקדוש ברוך הוא מציל כל אחד כפי בחינתו. כי אף על פי שהקדוש ברוך הוא מרחם על כל אחד ואחד ומצילו, אף על פי כן לאו כל הפין שווין. ויש שינויים רבים בזה לאין מספר בין בני אדם ובין הזמנים והימים, והכל כפי הכנת האדם, ההתקשרות להצדיק יסוד עולם המאיר בכל דור. ולולא זאת לא היה מתקיים העולם. על כן חובה עלינו להתגבר, לשמוח בכל יום ובכל עת על נעימת חלקנו. אשרינו! ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים בכמה בחינות. והנה בעתים הללו הובאו לפני הקונטרסים הרעים והמרים, שורש פורעי ראש ולענה של פריצי בני עמנו הפורקי עול, מה שעוסקים להדפיס בכל פעם, לצודד נפשות <coughs> לפורחות, לשאול, ועבדון נחמנה לצלן. כמפורסם הצהרה מראה זאת עתה. ואם כי ראוי לקרוע בגדים לאלפים קראים על כל דיבור ודיבור הרב אמר ושרוח שלהם, שהוא כמדקירת חרב נגד השם ותורתו וצדיקיו האמיתיים, עם כל זה גם יש לנו לשמוח הרבה בשמחה שאין לה קץ מה שזכינו להיות נבדל מהם. כי לא באלה חלק יעקב וכולי. ומאפס הפנאי אי אפשר לבאר לך מה שצריכים לדבר בזה. ואתה בני חזק ואמץ ותעורר ותחזק עצמך לשמחה בכל פעם. ולהפוך כל היגון והנחה לשמחה כאשר דיברנו בזה הרבה בעזרת השם ידבח. יתר מזה אין פני להעריך, ותגנוז מכתבי זה, כי יהיה נצרך בימים הבאים בעזרת השם ידבח. גם כל מכתבי תגנזם ותשמרם כדרכך, ולא תגלה אותם כי אם לאנשי שלומנו. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. ותפרוס בשלום כל אנשי שלומנו באהבה. שע"א בעזרת השם יתברחו ליום ו', ערב שבת קודש וישב תר"ב אומן. אהובי בני חביבי, בשעה זאת, קודם תפילת רביעית, קיבלתי שני מכתביך. והיה לי לנחת משודעתני שקיבלת מכתבי על ידי רבי שין ב' שיחיה, כי לא יכולתי לסבול צעקתך במכתביך כמה פעמים לקבל מכתבי. ועד עתה לא נודעה לי אם קיבלת מכתב הנ"ל. בריך רחמנא דשיאן עד כאן, שזכינו להיות עד סמוך לחנוכה הקדוש הבא לנו לטובה. ובו בטחנו שנזכה להדליק נר חנוכה בזמנו אל פרסום מניסא, להודיע כי השם הוא האלוקים, בוחר בעמו ישראל באהבה, ועושה עמנו ניסים ונפלאות בכל דור ודור. וגם עתה עדיין חביבות הגוון, ובעבדותנו לא עזבנו אלוקינו, ויתר עלינו חסדים נפלאים גם בדורות האלו. ואי אפשר להעריך בזה. לעת עתה נקבע בדעתי להתעכב פה אומן על שבת חנוכה הבאה לנו לטובה, ומן הסתם לא הזוז מפה קודם שבת חנוכה הבאה לנו לטובה. וכמה וכמה קשה וכבד עליי אפילו לזכור עניין העסק שלי בעת הקיבוץ אי אפשר לבאר. ואין יכול עתה לדבר בזה. ידידנו רבי אפרים נורא יאיר מקרימצ'וג כתב לכאן קודם שבת וישלח לעבר. שאם ידע בוודאי שאהיה פה על שבת חנוכה הבאה לנו לטובה, יבוא בעצמו ואנשים מקרימצ'ו גוצ'רין ומת ותקה. ואני לא ישבתי אותו אז. רק אביו, ידידנו רבי נפתלי נאור יאיר, כתב אליו על ידי הפס ביום ו' בעבר, שאתעכב פה בעזרת השם יטבח. יתר מזה איני יודע כלל מה לכתוב לך, בני חביבי. גדול השם ומהולל מאוד שברא העולם ומלואו בשביל האדם, והכל בשביל הבחירה. ועל כן כוח הבחירה הגדול ונפלא מאוד, ואין אנו יודעים כלל מה נעשה בעולם. רק זאת אנו יודעים בבירור ומחויבים לחזור זאת בכל פעם שהכל הבל. רק אשרי יושבי ביתך וכולי, אשרי תמימי מדרך, אשרי אדם עוז לו בך. ולא על חינם חס ושלום, אנו אומרים שלוש פעמים בכל יום אשרי יושבי ביתך, אשרי אשרי בוודאי. וגם אנו בעניותנו, בדור העני הזה, גם אנו בכלל זה. כי אנו נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות בכל יום. וביותר אשרנו וכבה יתרה נודעת לנו, שאנו יודעים שאין שום עושר טוב בעולם כי אם זאת, כשזוכין לשב בביתו וכו'. וכמו שפרש רש"י על פסוק אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, אשוריו של איש. כי אין שום עושר אחר בעולם. תשוקת לבך הטוב אילצוני לכתוב דברים אלה. חזק ואמץ בני חביבי ושמח נפשך תמיד, בפרט בימי חנוכה הקדושים הבאים עלינו לטובה, יהיה איך שיהיה. והשם הטוב יריק עליך ועלינו שמן הטוב, להשפיע כל טוב בגשמיות ורוחניות, ויקוים כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר וכו'. בכוח הצדיקים האמיתיים הממשיכים בכל עת שמן משחת קודש. בחינת ולאם שלך המשך רבות קודשה ולעד לקבוצינה. ועלינו לתלות עינינו למרום ולכלות פניו בכל עת. רחם רחם בעל הרחמים בכלליות ישראל ובפרטיות על כל אחד ואחד. עדי נזכה לפעול בקשתנו צמיחת קרן לדוד עבדיך, ועריכת נר לבן ישי משיחך. כי בשם קדשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. דברי אביך הנאנח והנדקה מאוד, יתקר יא בגון עדנא. ואף על חסדו גבר עלי ועלינו. ואני מתחזק בחסדו להפוך הכל לששון ושמחה. הגילה ואשמחה בחסדך וכו' נתן מברסלב. ברגע הזאת הביאו לי החפצים, טוב להודות להשם גם על זה. כי על כל פרט ופרט צריכים להודות להשם, והכל בא במועדו ובזמנו. כי את הכל עשה יפה בעתו, מה גדלו מעשה השם, שמשגיח על כל דבר בפרטיות. והנה מלאך ידעת כמה אני כוסף ומשתוקק לשמוע איזה ידיעה קטנה או גדולה מידידי רבי נחמן או יאיר. השם ידבח יוליכהו לשלום ואתקנהו בעצה טובה מלפניו ידבח. וישוב אליו לשלום מהרה. ובוודאי כל אשר תשמע בזה בכתב ובעל פה תודיע לי בזריזות. ולהשם הישועה. ואתה שלום וביתך שלום. אתה כבר סמוך לאור היום. סבאנו בבוקר חסדך היומה יצווה השם חסדו וכו'. ליבי מלא מילים לכתוב לך, אך כבר כתבתי לך הרבה, וגם אי אפשר להעריך כרצונו על פני השדה. ותרבה ללמוד וליגות בספריו הקדושים, ובמשך הנני השם לחדש ולבאר בהם, בהם תחיה נפשך, אז יתבקע כשחר אורך וכו'. שע"ב ברוך השם, יום א', שמו תר"ב, תירביצה. שלום לאהובי בני הרבנים, מורנו הרב יצחק, שיחיה. באתי לפה על שבת קודש פרשת ויגש, ומאת השם הייתה שנתעכבתי פה גם על שבת פרשת ויחי העבר. ובשבוע זאת אני מכין עצמי לשוב לאומן בעזרת השם ידבח. ועתה דעתי נוטה להתמהמה שם עד ערב ראש חודש שבת הבאה לנו לטובה. ואז אירך להתנהג. ועיניי תלויות להשם שהנחני במעגלי צדק למען שמו. ויכול להיות שאסע אז מאומן לצ'רין, אבל אין יודע עדיין עצת השם בבירור. והנה עתה הזמין לי השם מוסר כתב זה, אמרתי להודיעך כל זה. ודעתי שתצווה לידידי רבי נחמן אירו יאיר, שבא בסמוך מדרכו, שישים לדרך פעמיו לבוא לאומן על ערב ראש חודש שבט. וט. וטוב שיקדים עצמו לזרז עצמו תכף כראות כתב זה, באופן שאוכל לבוא איזה ימים קודם לאומן, כדי שיספר פנים אל פנים כל סדר נשיאתו וכולי. ועל ידי זה אדע איך להשית עצות בנפשי, איך להתנהג. ועוד בלוז אני כוסף מאוד שיבוא עליי כנ"ל, כדי לדבר עמו הרבה מהעסק, ועצת השם היא תקום. על כן הודעתיך היום כל זה. ובוודאי אקיים רבי נחמן כנ"ל. ולגודל נחיצתי עתה, כי השינה מונחת על עיניי. כי תהילה לכל דיברנו הרבה בלילה העבר, מעשיות נוראות שעברו עלינו, מאת התקרבותנו אל הקודש. על כן אין פנאי להאריך כלל. דברי אביך הכותב בחיפזון ומצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום לידידי רבי נחמן הנל, בריך מתיח לשלם. השם ידבך יביאך מהרה לאומן כנל נתן הנל. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. שע"ג בעזרת השם ידבך יום ג' ועירה תר"ב אומן רב ברכות וסוף השמחות לכבוד אהובי, ידיד נפשי ולבבי, הרבני הוותיק הנגיד וכולי, מורנו הרב אברהם ברז שיחיה. ולביתו נבע קודש וליוצא חלצה ויקרים, חיים ושלום וכל טוב, אמן כן יהי רצון. דע ידידי, כי באתי לפה אומן קודם ראש חודש כסלו, ונתעכבתי פה על שבת חנוכה. ותהילה לכלא היו פה קצת אורחים, ודיברנו דברי תורה אמיתיים המכהים את הנפש. השם ידבח יזכנו לקיים בשלמות כרצונו הטוב, אמן. וכבר שלחתי לך מכתבי על ידי רבי לב מצ'רין באריכות, ושם זירזתי אותך שתסלק מיד לבני רבי איציק שיחיה בעד השמן. ולדעתי מן הסתם כבר קיימת דברי, אך אנוכי אין יודע עדיין, כי לא קיבלתי ידיעה על זה מבני הנ"ל. כי תכף אחר שבת חנוכה נסעתי ביום זאת חנוכה לטריבצן. ונתעכבתי שם שתי שבתים, דהיינו שבת פרשת ויגש ופרשת ויחי. ותהילה לכלא עסקנו שם בעסקי שיחות קדושות, בתורתו של אדוננו מורנו ורבנו זיכרונו לברכה, בדברים נפלאים וחדשים מאוד. והיינו שמחים שם מאוד עד שכמעט כל העולם נשא ליבם את רגלם ורקדנו שם הרבה בשתי השבתים. ותהילה לכלא יש לנו במה לשמוח כאשר כבר דיברנו הרבה בזה. אבל צריכים לחזור זאת בכל יום, כי לא דבר רק כי עיקר חיותנו הנצחי וקדושת יהדותנו תלוי בזה, להחיות עצמנו בכל עת בקדושת תורתו שזכינו על ידי אדוננו מורנו ורבנו זכרנו לברכה. אור האורות, אשר קרבנו אליו יתברך כל אחד ממקום שהוא, והוא רבנו ומורנו בעולם הזה ובעולם הבא לנצח. אשרנו מה תור חלקנו וכו'. ואין פנאי עתה להאריך בזה, רק באתי כמזכיר. ואתה תזכור עצמך ותשים ללבך את אשר שמעת כבר. ותבין מרחוק נפלאות חסדיו יתברך עמנו עד עין חקר ומספר. ברוך השם אשר לא עזב חסדו ועמיתו מעמנו גם בדורות הללו. כי גם עתה אין הדור יתום על ידי השערתו וכו', כמובן פסוק נחל נובע וכו'. והנה ביום ד' פרשת שמות העבר חזרתי לפה אומן, ובדעתי להתעכב פה בחסדו יתברך עד ראש חודש ואתה בא לנו לטובה. ועתד הוא שידידנו אבי נחמן טולצ'ינר, אשר שלכתיו בתחילת החורף בעסקנו, כבר בא בשלום לביתו לטולצ'ין, על חנוכה יעבר, אך עדיין לא ראיתי. וקרוב שיבוא לפה אם ירצה השם על ערב ראש חודש, ואתה לטובה. אך קיבלתי מכתב מבני שיחיה, שתהילה לכל חי, נתקבל שם בכבוד גדול ומאוד ובשמחה רבה. ושבת שם את שני השבתים, ובכל סעודה בשבת בחול. הוכרח לשרוד אצל איש אחר מרוב החיבה שחיבבו. וזימר לפניהם הניגונים שלנו ונתקבלו מאוד. עד שפעם אחת בשבת זימר לפניהם הניגון הקדוש של אסדר לסעודתה, של אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, ועקדו עמו כל היום כולו. ודיבר עמהם הרבה מקדושתו הגדולה, והספרי לקוטי מוהר"ן כבר נמכרו. רק מעות אין תקווה להוציא מהם, כאשר אספר לכם אם ירצה השם. וכתבתי לכם זאת למען דעת כי דבר אלוקינו לא כן יקום לעולם. וגם עתה בעוצם שפלותנו ובזיוננו עד לעפר אמת מארץ תצמח, ועוד תואתו וקדישתו מאיר בקצה העולם למרחוק מאוד. כאמור, ואורח צדיקים כאור נגה וכו', ולהשם הישועה שיקוים אויביו אלביש בושת ועליו יציץ נזרו. גם בעניין מה שביקשתי אותך ואת ידידי רבי אבא נאו יאיר להשתדל לשלוח לי מאות, הן מאנשי שלומנו, הן מאיתם, עדיין לא קיבלתי שום תשובה מבני רבי איציק, אם כבר קיימו דיבוריי. ולדעתי בוודאי כבר נשלח מאתכם איזה סך אליי, כדרכם הטוב תמיד לקיים דבריי ולעוזרני בכל עוז. ישלם השם פעולם וכו'. אך אם עדיין לא קיימו דבריי, נע מאוד שיזרזו לקיים הכל, ככל האמור במכתב הקודם ובמכתב זה. אין לסלק מיד בעד השמן בשלמות, אין לשלוח לי כראוי. כי השעה צריכה לקח מאוד, כי אני יושב פה זה יותר משני חודשים. וידוע להם, שפה אין לי שום הכנסה, והוצאה מרובה גם פה. על עצים ונרות ולחם לאכול, מלבד ההוצאה המרובה שבביתי. והם צועקים במכתבים אליי בכל פעם, לשלוח טרף לביתי. ועתה עיקר שמיכתי בפרנסתי הוא על השם יתברך לבד. אך הסיבה שמסבב השם נטבח בגשמיות, רובה ככולה אוהליכם, אוהבי ורעי. כי השם נטבח מגלגל זכות על ידיכם, ומעליכם תבינו גודל המצווה להחזיקני. ואין להעריך בזה כי חזקה שיקיימו דברי מיד, וסחרם יהיה איתם בזה ובבא. ויזכו ללך בדרך הקודש כאשר אורנו הוא זיכרונו לברכה. והשם ירום קרנם ויצליכם בכל אשר יפנו, וימלא כל משאלותיהם לטובה. כנפשם ונפש אוהב דבק מאך, דורש שלומם וטובתם כל הימים ומאתיר באדם, נתן מברסלב. ואודות עסקנו על האבא אי אפשר לכתוב עתה כלל, עד שאדבר עם רבי נחמן טוצ'ינר, פה אל פה, כי כפי הנשמע ממכתבכם נוכל לעסוק בזה בעזרת השם ידבח, אך באופן אחר לגמרי ממה שחשבתי, כי רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא נפלתי בבקשה לקיים כל דברי הנ"ל, כי הזמן קצר והוצאה מרובה בכל יום, ולהשם הישועה. ושלום רב לידידי כנפשי, הרבני הוותיק הנגיד, רבי אבלין רועי העיר. כבר שלחתי לך מכתבי על ידי רבי הנ"ל, נא לקיים דברי, ולהעריך בדברי אמת עתה אין פנאי. וכבר הזהרתי אתכם קצת למעלה, ונאמר גם אליך ולכל אנשי שלומנו. והמשכיל יבין מדעתו איך לחזק את עצמו בכל עת כל מה שעובר עליו, כי גדול השם ומהולל מאוד, וגדולים הצדיקים מאוד, כאשר זכינו לשמוע גדולת חסדיו בטבח עד אין קץ, על ידי אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק לברכה. ובהם עולם נושה בזה ובבעל הנצח, נתן הנ"ל. שע"ד ברוך השם יום ג' יתרו תר"ב ברסלב רב, שלום וברכה לכבוד ידיד נפשוי, לאבי הרבני הוותיק הנגיד וכולי, מורנו הרב אברהם בר שיחיה, עם כל יוצאיך לצו שיחיו, ולכל אנשי שלומנו היקרים, חיים ושלום וכל טוב. דעו ידידי כי באתי לביתי לשלום עד שבת שירה שעבר, אור ליום ו'. ומצאתי מכתביך ומכתב רבי אבא ברבי שמואל ידיד נאור יאיר. וקראתים היטב פעמיים ושלוש, ועמדתי מרעיד ומשתומם. כי ראיתי מעשי השם ונפלאותיו, איך הוא מסבב עמי ועמכם. גדולי מעשי השם מאוד עמקו מחשבותיו. ואספר לכם מעט דמעט, כי באמת היה בדעתי באומן כמה פעמים לשים לדרך פעמי לנסוע אליכם. אך רבות מחשבות בלב איש בעצת השם מתעקום, וגם קלקול הדרך עיכב אותי הרבה. וגם שלא היה לי איש לשמש אותי שיהיה לו בילט. ובעיתים הללו עומדים על הדרך, שומרים הרבה ושואלים על בילט. ואי אפשר לנסוע בלי בילט. אך אף על פי כן, אם היה מגיע לי מכתבכם לאומן, בוודאי הייתי מוצא תחבולות איך לנסוע. אך מעת השם הייתה שלא הגיעו אליי מכתבכם לאומן עד בואי לבית. ואז מצעדים בביתי שהיו מונחים שם יותר משלושה שבועות. כי בביתי היו מצפים בכל יום שיבוא, ובאמת כן היה דעתי. וכן כתב ידידנו רבי נחמן נטולצ'ין בנסיעתי לטירוויציה ביום ד' ויגש, שבסמוך חשוב לביתי. אך בהיותי בטירוויציה התעכבתי שם על שבת שנייה קצת מחמת קלקול הדרך מאוד. והעיקר מעוצם תשוקת אנשי שלומנו מאוד מאוד להתבייד עמהם מאוד, לדבר דברי אלוקים עם חיים הנובעים וכולי. ואחר כך נמלכתי להתעכב באומן עוד, עד ערב ראש חודש בת, וגם היה עיכוב גדול בעניין הפסט. כשהפשטילן פשע נגד רבי נפתלי נורייה ופתח מכתביו, ומחמת זה נתעכב בני לבלי לשלוח עוד לידו, ונתעכב בערך שני שבועות שלא הלכו המכתבים לאומן כסדר, והכל בהשגחה מאת השם, כי עתה כבר חזה הדבר לקדמותו, ובאים ההיגרות לרבי נפתלי במועדו ובזמנו. הן על כל אלה סיבב השם מטבח שנתעכבו מכתביהם ולא באו לידי עד בואי ביום העבר. ועתה מביתי בוודאי אין בי כוח לנסוע בקרירות כאלה, וגם כבר הוא סמוך לפורים ולפסח. וה' ידבך יודע כי כן, אני סומך עליו יתברך לבד בכל תנועותי, בפרט בעניין נסיעותי והנהגתי עם אנשי שלומנו החרדים לדבר ה', המבקשים לשמוע דברי אמת. ובאמת, גם פה היה להם געגועים עצומים מאוד שאשוב לביתי. כי כל ימי הקיץ העבר הייתי בדרך, ועל סוכות באתי לביתי. בזה שבתי הבית מעט, ופתאום נסעתי מביתי, שלא עלה על דעתם כלל, כי גם בדעתי לא היה לנסוע אז. רק פתאום אז סיבב השם במחשבתי לנסוע, ונתעכבתי שם באומן גם בימי שבת חנוכה יעבר. אשר מאודי לא נתעכבתי בשבת חנוכה בדרך. ומי הבין דרכי השם ונפלאותיו, אשר הוא מסבב עמי ועמנו יחד, כי הקיבוץ שלנו יקר מאוד מאוד, ואי אפשר לדבר בזה כלל, בפרט על פני השדה. רבי אפרים שיחיה מקרומנשג כתב בפירוש לאביו את עידנו רבי נפתלי נור יאיר שבין ידע שאתעכב באומן שבת חנוכה שיבואו עם ארבע אנשי שלומנו מצ'רין ומדוויצקי על שבת חנוכה והיינו מצפים שיבואו ולא בא אחד מהם ועתה אין יודע מהיכן להתחיל לכתוב לכם כי בוודאי אי אפשר לבאר לכם כל מה שנדבר בימים הללו אך תהילה לקל כבר יש בידכם כל הספרי קודש מאדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה. ומעט ממה שביארתי בהם בחסדו ידבך. וגם התפילות והשיחות הקדושות וסיפורי מעשיות. הפוך בהם והפוך בהם וסיב ובלה בהם ומהם לא תזוה שאין לך מידה טובה מהם. כי אין שום דבר עצה בעבודת השם נמנע מכם שלא תוכלו למצוא בספריו הקדושים. כי הם כולם מלאים עצות לכל אדם שבעולם, בכל דרגה ודרגה, בכל מיני עליות שבעולם, בכל מיני ירידות שבעולם. וכבר דיברנו הרבה בזה. בעיקר שתיזהרו לקיים מה שהזהיר מאוד שאסור להיות זקן. כן. והרים קולו וקרא בקול גדול, כי נדפס מזה קצת. וכבר הזהירו אבותינו זיכרונם לברכה על זה כמה פעמים. ואמרו בכל יום יהיו בעיני חק חדשים. וכן אמרו בכל יום ידומה בעיניך, כאילו היום נכנסת עמו בברית. וכן הרבה. אך ביותר ויותר, הזהיר אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה על זה, כי כל עניינו הוא בחינת התחדשות נפלאה ונוראה מאוד, שיכול להרים ולחדש הנפשות שירדו ונפלו מאלפים שנה, וכמה גלגולים עבו עליהם. ואני יודע ומאמין באמת, שאדוננו מורנו ורבנו יודע היטב בכלליות ובפרטיות כל מה שנעשה עם כל הנפשות בכל דור ודור מיום ברו אלוקים אדם על הארץ עד הנה ועד הסוף האחרון ויודע כל התיקונים של כל אחד ואחד וכל הידיעות הללו הם אצלו דבר קטן כי השיג השגות אלוקות שאי אפשר לתפוס במחשבה כלל כמו שכתוב לת מחשבה תפיסה בך כלל מה אומר מה אדבר נפשי יודעת מאוד, וגם מעט הידיעה שהאיר בי, האביון, בנפלאותיו העצומים, קשה מאוד להכניס מעט בחברי. אך אף על פי כן חסדי השם כי לא תמנו, וכבר עשה עמנו ועמי ביותר נפלאות ביותר, להודיענו להתאימנו מנעימת תורתו הקדושה, מה שהודיע רבות עשית אתה השם אלוקי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. אין ערוך אליך אגידה ואדבר עצמו מספר. על כן אחי ורעי חברי ותלמידי ורבותי, עם השם, חזקו ונתחזקה. נדדה כל שנותינו על מר נפשנו שעובר עלינו בעתים הללו, בדורות הללו, אשר ערך עלינו הגלות, ועיקר הוא מרירת גלות הנפש שמתגבה על כל אחד בכל יום. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בכל יום מצרו של מתחדש עליו וכו'. ואמרו בקידושין, ולא עוד, אלא שכל מסעו ומתנו של היצר הרע בך. אך כל זמן שהרתיעה עליך וכו', הין שם היטב פרק א' דף ל'. כי בשבת העבר דיברנו בזה הרבה, שכמו שכל המשא ומתן של היצר רע עם האדם, כמו כן צריך האדם לעשות כנגדו, שיהיה כל מסעו ומתנו רק בתורה ותפילה ושיחה בינו לבין קונו, ושיחה עם חבריו ועם רבו, לישא וליתן רק בעסק זה. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, בשבח התלמידי חכמים, על פסוק, והם תוכו לרגליך יישא מדברותיך, שהתלמידי חכמים הולכים ומקטטים רגליהם מדוח לדוח וממקום למקום, והם נושאים ונותנים בדבריו של מקום. כי צריכים להיזהר מאוד לקיים מה שכתוב בתורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. להאיר על עצמו השלוש נקודות, דהיינו לדבר בינו לבין קונו, להר הנקודה הקדושה מניה וכן לדבר עם חברו ביראת שמיים, כדי שיהיו זה בזה, הנקודות טובות שיש בכל אחד, מה שאין בחברו, וכן לדבר עם רבו וכולי, לקבל נקודה כללית. וצריכין לעסוק בזה הרבה בכל יום ויום, ושיהיה כל עיקר מסעו ומתנו של כל אחד ואחד רק בזה. כי חוץ מזה הכל הבל, הבל הבלים, הבל נידה אין בו ממש. ושים לבך היטב וראה כמה וכמה באים השותפים שלכם בכל יום ויום, לחקור בכל פרטי המשא ומתן שלכם. אם כבר נפדה מהאבנים, ואם כבר סילק, ואם האומנים עושים מלאכתם כראוי, ואם כבר עבדו כפי שכירתם, ואיזה מיני אבנים כבר נגמרו, ושאר מיני פרטים רבים אשר כל היום חולף בזה. וכן הוא פה, בכל המקומות, בכל עסקי המשא ומתן שהוא רק חיי שעה. ואיך לא נלמד אלפים, קל וחומר, כמה וכמה צריכים לסע וליתן בינו לבין קונו עם חבריו, ולחשוב תחבולות ולבקש עצות, איך להינצל מכל רע ולמצוא חיי עולם, חיים נצחיים, נעימות במנחן נצח, אשר הבקשה והחיפוש בעצמו והמשא ומתן בזה בעצמו יקר מאוד, אפילו אם נדמה שאין מוצאין כלל, מה שאין כן בשאר משא ומתן. והנה זמן תפילת שחרית הגיעה ואי אפשר להעריך יותר. ודי בהערה זאת לחפצים באמת. ועתה תפילה לכל חי, ירום קרנכם ומזלכם, ויצליחכם בכל אשר תפנו. בעיקר שתצליחו הצלחה האמיתית והנצחית. שימו לבכם היטב לכל דברי אלה הנובעים וכולי, <coughs> לכל הדברים אשר כבר נדברו בינינו בכתב ובעל פה ובהספרים הקדושים. לכולם יצטרפו לטובה. לחזק לבבכם בהשם ולשמוח בכל עוז בישועתו וחסדו. אשר זכינו להיות בחלקו. אשרינו, מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. אשרינו, דברו אבכם באמת לנצח, נתן מברסלב. שינייני, בעזרת השם מטבח, יום ד', 15 בשבט תר"ב. שלום וחיים וכל טוב לאהובי בני חביבי הרבני, מורנו הרב יצחק שיחיה. מכתבך קיבלתי עתה ביותנו מסובין על השולחן אשר לפני השם בזה היום, חמישה עשר בשבט. ותהילה לקהל יש קצת אורחים אצלנו עתה, וקצת נשארו משבת העבר ושמחנו במכתבך, ובפרט <coughs> בהספר לקוטי עצות שזכינו לראות. ברוך שהחיינו וקיימנו וכולי לזמן הזה, ואתה תקבל רצוף פה איגרת לתשרים, ולהשם קיוויתי שאחיה נפשך. אם תוכל להעתיקו מה טוב, אם שכבר יש בידך כמה מאות יגרות, אם כל זה כולם טובים וישרים וצריכין כולם ויותר. כי המשא מתן של האדם בזה העולם גדול וארוך ורחב ועמוק עמוק מאוד, והולך למרחקים מאוד מאוד, מאלה לטאטא ומטאטא לאלה, ולכל כנפות הארץ למזרח ולמערב. וצריכין לחזק ולכרוך הרתיעה של התורה הקדושה בכמה וכמה תחבולות ועצות בלי שיעור. כי לכל תכלל ראיתי קץ וכולי. ואי אפשר להעריך עתה בזה, כי אני כותב כל זה באמצע סעודה כנ"ל. דברי אביך המודיע לעבר, הוא מבקש לאבא לזכות ולראות בישועתו מהרה, נתן מברסלב.